Накласти на обличчя маску, яку завжди накладають перед підлеглими начальники, але так само, як не вдавалося йому це перед Олександрою Панасівною, так не вдавалося і тут. Був уже давно підлеглий тій першій жінці, як матері, і цій другій чому. Тому і голос його став хрипкий, і ледве видобувся з його розпечених вуст. «Я, Галина Іванівна, новий директор школи, а це хочу, щоб познайомитись із учителями, бо вже пора було б нам зібратися на нараду». Уже не дивився на неї, не міг дивитися, щоб не осліпнути дорешті. Дивився охочіше на стару. Витяглася тривожно в його бік і аж вуха в неї ворушилася, так наслухала. «Що він хоче, Галю?» – спитала в онуки. «Це новий директор школи», – відгукнулася Галя. «Прийшов знайомитися». «А чому він не прислав за тобою?» «Чому ви не прислали за мною?» – м'яка спитала Галя, як питають дорослів малих. «У нас тут так заведено». «Бачите, – розвів руками Володимир. Я ще ніколи не ходив у директорах». Вони засміялися водночас, а стара наганку посутеніла. «Ви мене дурите», – сказала вона. «Ніякий він не директор». Директори сидять по своїх кабінетах. Не зважайте на неї, шепнула червона, як квітка Галя. Вона моя бабця, дуже й дуже ветха. Може, я й справді невчасно, пробурмотів Володимир. Я от трохи посиджу. Віддав їй кварту, яку тримав у руках, і вона крутила її, не знаючи, де діти. Чого він сидить, а ти стоїш? спитала стара «Я зараз сяду, зараз», – замитушилася Галя і схопила якогось дуже вже стародавня услона з вирізаними голівками на спинці. Сіла, війнувши ясно-синюю хвилою шовку, і він знову змушений був зустрітися з нею очима. Вже не була зашаріла, а бліда й спокійна, трохи зморена, очі її розширилися, глибоке море хвилювало в них. Він задихнувся. Прокотнув слину, була вона, наче морська вода. Галина Іванівна, сказав він тихо і тепло. Вона давно не чула таких інтонацій із чоловічих вуст. Окрім того, його обличчя перестала здаватися незнайомим, зустрічала його і раніше. Через це осмутніла і посерйозніла ще більше. І хоч так само чарівно світилося її лице, холодна хвиля на мить розділила їх. Він злякався цього раптового відчуження, опустив голову і натрапив очима на власний, озутий у протез черевик. «Були поранені?» – спитала тиха Галя. «Протез?» – сказав він, рипнувши зубами, і встав. «Сидіть, сидіть, будь ласка!» – перелякалася Галя. «Ви мені не сказали, коли буде та нарада!» Стара сиділа на ганку, наче забутий корч. Смаліла, позеленіла, скацурбилася, її панці прикипіли до палиці, очі перетворились на кроленькі гудзаки. Знову побачила синю хмарку перед очима. В ній промальовувалися контури гори і замку на ньому. І ступав на подвір'я того замку красень чоловік, якому судилися потім тут жити. Навіки зачарувався він у голубій красуні, яка вийшла подати йому води. Котилися і котились у старої з очей сиві сльози. Узріла вона дочку тої красуні і пришельцеву. Крапля від краплі була вона в матір. Вже друга хмарка розквітала в її свідомості. І другий чоловік заходив до їхнього двору прохати напитися. Йшла йому назустріч красуня в червоному. І новий пришелець також не міг не зостановитися, і не зачаруватися нею. Стара розплющилася. Третю красуню вона бачила увіч, так само увіч бачила третього пришельця. Збирався вже відходити, але вона знала, що нікуди звідси він уже не відійде. Цей новий пришелець трохи непокоїв стару. Ні-ні, він так само невимірно схожий на тих двох, котрих довелося їх пізнати. Правда, той перший мав «Хватські чудові вуса!» – стара всміхнулася. Розставала на своєму ганку, меншаючи й меншаючи, а коли озирнулися на неї ті двоє, то ледве помітили її. Таку маленьку і таку скорчова сиділа і лила старечі сльози, яких не зрозуміти їм ні в вік. Був то буденний шлях для хлопця. Згори далі стежкою переріз по скелю, що складалась із потрісканих, безладно нагромаджених одна на одну брил. Збоку від скелі лягла прямовисна кам'яна стіна, по якій любив хлопець лазити. Вся вона була помережена сотнею тільки хлопцеві відомих стежок. Зараз у його руці подзеньковав порожній бідончик і простував він, як завжди, до Марії Яківни за молоком. Козини молоко любили всі пожильці дому на горі, тож, Прогулянки до Марії Яківни були йому пожадані. Вабили його і інше. Часом він заставав прадіда перших, був той настільки величний і таємничий, що хлопцеві складало особливу приємність навіть розглядати його. Здавалося завжди, що в замкнуті вуста старого ховають не одну сокровенність, а таємниці вабили хлопця над усе. Вряди годи. Марія Яківна запрошувала хлопця до господи. Тут теж було все не так, як у них. Одна кімната щедро прикрашена саморобними фіранками і завісами, потемнілими від часу. А друга, в якій найбільше любив перебувати прадід, була майже гола. Вузька залізна койка, не покритий ні цератою, ні скатеркою, дубовий стіл і велика темна різблена скриня. Трохи збоку стояла етажерка з прикрасами, схожими на великі шахові пішаки, стояло там з півсотні книжок, здебільшого і шкіряними корінцями, але напрочуд добре збережених. Завше мав спокусу погортати ті книжки, як робив це не раз удома, але досі хлопцеві такої нагоди не траплялося. Лежало там кілька грубих, оправлених у шкіру зошитів. Ці зошити теж були спокусою для хлопця, тільки один йому вдалося погортати, той, що постійно лежав на веранді. Заходив на те обійстя, наче виконував урочистий, давно завчений обряд. І це теж йому подобалося. Спинявся біля воріт, брався за калатало, теж немала дивина і стукав у темні потріскані дошки. Слухав, як співали в глибині двору двері, тоді Чув тихе чалапання капців Марії Яківни. Визирала вона за ворота, а побачивши хлопця і його бідольчик, привітно розквітала. Він заходив через хвіртку, тримаючи на обличчі урочисту міну. А Марія Яківна незмінно нахилялась і цілувала його в лоба. Як там мама з бабусею? незмінно запитувала вона, і він відповідав, що добре. Коли ж хтось із них не здужував, а повідав про те повільно і спокійно. Марія Яківна притакувала і скаржилася, що хлопцева мама давно до неї не приходила, а вона, тобто Марія Яківна, правду кажучи, за неї скучає. «Вже скоро і літо мене», – казала Марія Яківна. «У неї вічно бракує часу», – відповідав хлопець. «Всім нам бракує часу», – по-філософському відказувала Марія Яківна і вела його на веранду. На столі, правда, не на тому, де завжди лежав зошит, стояла чудова ваза старої роботи. У ній доверху було накладено яблук, груш, слив та морелі. «Сідай, поласуй», – казала Марія Яківна, забираючи в нього бідончика. Він залюбки надкушував грушу, яблуко чи сливу і думав, що ніде немає таких фруктів, як у цьому домі. Стара тим часом сходила зі східців. І простувала до надвірного льоху, розчиняла низькі двері і пірнала туди. Хлопець знав, що хвилин на п'ятнадцять він залишається сам. Притьма підскакував до зошита на сусідньому столі і задивлявся на великі кострубаті величаві літери, даремно намагаючись збагнути хитру плетеницю слів. І хоч нічого не тямив у тому, що читав. Шадобою та нетерплячко вдивлявся і вдивлявся у той почерк, глибоким спокоєм та чаром віяло від тих старінок. Загортав зошита, як тільки чув говтузіння в льоху, миттю прискакував до стола із фруктами і починав прихватцем їх їсти. Марія Яківна підіймалася до нього з бідончиком повним лискучого молока за цей час. Він устигав накидати довкола вази не один недогризок і не одну сливову кісточку. «О, ти тут не дармував», задоволено казала Марія Яківна і поклала йому відросле заліто волосся. «Чудові груші!» незмінно казав хлопець і за цю похвалу одержував їх на дорогу стільки, скільки міг покласти в пазуху. Один із хлопців, Олександри Панасівни, пішов по газ. Він вистають біля гасової будки добрих п'ять годин, доки дістанеться зі своїми бляшанками до дверей, за якими просяклий наскрізь гасом чоловік відміряє йому палющої рідини. Другий хлопець пішов до магазину, щоб повернутися на обід, несучи під пахвою кілька хлібин із паперовою смужкою. За ним ітимуть ще й дві дівчинки, які наспів до магазину, коли доходитиме черга. Перед тим вони обійдуть із бідрами цілий берег, збираючи цурпалля і напівспалене кам'яне вугілля. Найменша дівчинка вихоплюватиме з-під лопати картоплю. По сьогодні Олександра Панасівна вирішила викопати рештки картоплі з городу. Сама Олександра Панасівна багато діла не зробить. Збігає на базар, сварить їсти викопає картоплю, випере гору дитячих сорочок, штанів та платячок, підмаже хату там, де обвалилася глина, сходить з Малою до Марії Яківни по молоко, полізе на горище, щоб закласти дірку на дахові, минулого дощу текло в хату, витріпає і вивітрить дитячі постелі і побіжить до сторожа Степана купити яєць, сьогодні іменини в її найменшенької». Ввечері вони зберуться разом, розкриють одну із банок, що подарував їм Володимир, сядуть до столу і одержать по скипці хліба, намазані тушкованою свининою і по шматку солодкого пирога з маком. У дітей світитимуться очі, і вони їстимуть ті скипки і пиріг помаленьку, щоб надовше розтягти задоволення. Після того Олександр Панасивна наставить старий, як світ патефон, і голка почне вишкрябувати з платівки звуки зі своєрідним прихрипуванням. Діти почнуть танцювати під ту музику. Танцюватиме з ними і вона, доки виступить їй на оці блискучий кришталик сльози. Згадає вона тоді невисокого, широкоплеччого чоловіка, тиха, туга, обвіє її. Очі із цим кришталиком обведуть всі п'ятеро раличок, які захоплено вистрибуватимуть у хаті. Тоді витягне Олександра Панасівна з кутка самовар, обітре його і промиє, накидає вугілля і принесе від літньої печі жару. Діти притягнуть тоді батькового чобота, натягнув на його на трубу і почне натискати на нього, як на міг. Чекатимуть, щоб засопів, запарував той самовар і скип'ятив для них воду». Після того Олександра Панасівна добуде фруктовий чай –